Частина п'ятнадцята. Розділ третій. Вона пояснила новій імпровізованій родині, як дістатися обістя думагенів. Їхній дім був тим зручний, що містився поряд із Кетті Рассел. Якщо у хлопчика раптом повторяться судороги, вона, випровадивши гостей, присіла за кухонний стіл випити чаю. Пила вона повільно, робила ковток і знову ставила чашку. Стиха скиглив кловер, він завжди відчуває її настрій, тим паче теперішню лють, подумала вона. Може, в такому стані в мене інший запах? Різкіший чи що? Картина яснішала негарна картина. Купа нових копів, вельми молодих копів, склали присягу менш ніж сорок вісім годин тому і вже оскаженіли. Розгнуздана поведінка, яку вони продемонстрували самі буші і Терстоном Маршалом, не пошириться на таких ветеранів поліції, як Генрі Морісон або Джекі Веттінгтон. Вона, принаймні, в таке не вірила. Але як щодо Фреда Дентона? Чи Тобі Велона, Тут усе можливо. Імовірно. Коли шефом був дюк, вони залишалися нормальними. Не ідеальними. Іноді могли і зайве потякати зупинивши твою машину, але загалом нормальними. Беззаперечно найкращими з тих, яких міг собі дозволити міський бюджет. Але, як любила казати її мати, за дешево купуєш, дешеве й маєш. А з Пітом Рендольфом у ролі шефа щось треба з цим робити. От лише вона мусить контролювати свій гнів, бо якщо не зможе, тоді він контролюватиме її. Вона зняла поводок з гачка біля дверей. Умить поряд опинився Кловер, замолотив хвостом, вуха сторч, очі горять. «Гайда, леда, що моє велике, ми підемо подавати скаргу». Коли вона виводила пса на двір, він усе ще злизував з боків пащі на липлі крихти ньютонів. Ідучи через міський парк Майдан із Кловером, котрий чітко тримався правобіч неї, пай відчувала, що вона таки утримує під контролем своїх гнів. Відчувала вона це, допоки не почула сміх. Той прозвучав, коли вони з Кловером якраз уже підходили до поліцейської дільниці. Вона побачила тих самих молодиків, чиї імена витягла Самі Бущі – Деласеп Стібо до Ширлз. Там же була присутня і Джорджія Руа – Джорджія, котра їх підбадьорювала, судячи зі слів Самі – «Трахайте цю суку» – і Фредді Дентон разом з ними. Вони сиділи на верхній сходинці кам'яного ганку поліцейської дільниці, пили содову, точили ляси. Дюк Перкінс такого ні за що не дозволив би, і Пайпер уявила собі, що якби він побачив звідті ля, де перебуває зараз, що тут коїться, він би крутився у своїй могилі так, що його рештки полум'ям зайнялися би. Щось сказав Мел Ширлс, і вони знову зайшлися таким реготом, що аж почали ляскати, сміючись одне одного по спинах. Тібодо обіймав рукою дівицю Руа, зануривши з боку пальців заглибину під її груддю. Тепер вона щось сказала, і всі знову ще веселіше розсміялися. Пайпер спливла думка. Це вони зараз сміються, згадуючи зґвалтування. Як весело, як цікаво вони там порозважалися. І після цього порада її батька втратила всякі шанси. Попередня Пайпер, котра доглядала бідних і хворих, котра відправляла шлюбні й похоронні служби, котра закликала у своїх недільних проповідях до благодійництва і терпимості, була безцеремонно відкинута на задвірок її власного мозку. Звідки вона могла хіба що спостерігати, немов крізь покривлено, хвилясту шибку? Наперед вирвалася інша Пайпер, та котра 15-річною громила власну кімнату, обливаючись слізьми, не жалю, а люті. Між міською радою і новішою за неї будівлею поліцейської дільниці лежав мощений сланцевими плитками майданчик, названий на честь полеглих у війнах – «Меморіал Плаза». У його центрі височив пам'ятник батькові Ерні Келверта – Люсьєну Келверту, посмертно нагородженому срібною зіркою за героїзм під час війни в Кореї. На п'єдесталі було вибито імена всіх мешканців Честерміла, котрі загинули у війнах, починаючи з громадянської. Там же стирчали два флагштоки. Один з національним зірчано-смугастим прапором, а другий з прапором штату, на якому по боках американського лося стоять фермер і моряк. У червонавому світлі передвечір'я обидва прапори безвільно звисали. Пайпер Ліббі – Пройшла між ними немов сновида. Поряд, тримаючись трохи позаду її правого коліна, слідував із нашорошеними вухами Кловер. Офіцери на ганку знову зайшлися з щирим реготом. Їй пригадалися тролі з якоїсь казки з тих, що їх їй колись читав батько. Тролі, які радіють у почері купам десь награбованого золота. Вони побачили її і затихли. «Доброго вечора, преподобна!» Підводячись із якоюсь гордовитістю, поправляючи на собі ремінь, привітався Мел Ширлс. Вставати в присутності леді подумала Пайпер. Це його мати навчила, мабуть. Файного мистецтва гвалтування він навчився деінде. Він ще посміхався, коли вона наблизилась до сходів, але раптом затнувся, напружився, бо, мабуть, помітив вираз її обличчя, яким був той вираз сама вона не віддала». Середене власне лице відчувалося нею нерухомим, застиглим. Вона помітила, що найдебеліший із них, Тібода, уважно дивиться на неї. Обличчя в нього було таким же застиглим, яким вона відчувала власне. Він як кловер, подумала вона. Він відчув щось у мені. Лють. "Преподобна", спитав Мел. "Все в порядку. Чи якісь проблеми?" Вона зійшла вгору сходами, не швидко, не повільно. І Кловер теж тісно тримаючись її ноги. «Ти вгадав, є проблема!» – промовила вона, не відриваючи від нього очей. «Що ти?» – показала вона. «Ти і є цією проблемою!» І штовхнула його. Він цього не очікував. В одній руці Мел тримав стаканчики з колою. Поточившись над Джорджою Руа, він, намагаючись утримати рівновагу, безпорадно розкинув руки, і на мить його питво перетворилося на темного океанічного ската Манта Рей у почервонілому небі. Джорджія скрикнула від несподіванки, коли Мел сів їй на коліна. Вона гойднулася назад, розливши і свій напій. Той вихлюпнувся на широку гранітну плиту перед подвійними дверима відділку. Пайпер почула запах чи то ірландського віскі, чи то бурбону. Разом із водичкою в їхніх стаканах було те, чого решта мешканців міста купити собі не могли. Не дивно, що вони так весело реготали. Червона тріщина в її голові поширшила. «Ви не...» – розкрив рота, починаючи підводитися Френкі. Вона і його штовхнула. З якоїсь далекої-далекої галактики почулося гарчання Кловера, зазвичай найлагіднішого з собак. Френкі упав на спину з очима виболошеними, переляканими, на мить перетворившись лицем на учня недільної школи, котрим він колись дійсно був. «Зґвалтування!» «Ось яка проблема!» – закричала Пайпер. «Зґвалтування!» «Замовкне!» – промовив Картер. Він залишився сидіти, і хоча Джорджа настрахано щулилася біля нього, сам Картер залишався спокійним. Тільки м'язи його під короткими рукавами голубої сорочки напружилися. «Стули пельку, і зараз же забирайся звідси, якщо не хочеш просидіти цілу ніч у камері внизу!» «Це ти сядеш в ту камеру!» Сказала Пайпер. «Всі ви сядете!» «Змусь її замовкнути!» Скрикнула Джорджія. Вона ще не хлипала, але вже була близько того. «Зроби щось, щоб вона замовкла карт!» «Мем!» – озвався Фредді Дентон. Сорочка розстепнута. Віддих відгонить бурбоном. Дюк би тільки на нього поглянув і тут же вигнав з поліції носаком під сраку. Погнав би їх усіх підсрачниками. Тепер і він почав підводитися. Тож настала і його черга завалитися навзнак зі здивованим виразом обличчя, котре за інших обставин здалося б кумедним. Добре, що вони сиділи, а вона стояла. Так було легше. Але ох, як же їй було у скроні. Вона обернула свою увагу на Тібода, найнебезпечнішого. Він так і дивився на неї незворушно. Аж осатаніння її раптом зникло. Ніби вона була блазнем за право подивитися на якого в ярмарковому наметі він заплатив чверть долара. Але він дивився на неї знизу вгору, і в цім полягала її перевага. «Тільки ви сидітимете не в тутешньому підвалі», – промовила вона прямо в очі Тібода. «Місце вам в Шоушенку, де з такими, як ви, провінційними бичками роблять саме те, що ви зробили з тією дівчиною». «Ти дурна суко», – промовив Картер таким тоном, ніби говорив про погоду – «Ми близько не були поряд з її домом». «Так і є», – підтакнула знову, сідаючи прямо Джорджія. Одну щоку їй заляпало колою, там, де в неї відцвітав злісний розсип юнацького акне. Проте ще тримаючи кілька ар'єргардних постів. А крім того, всі знають, що самі буші – ніхто інша, як брехлива лесбійська піхва. Губи Пайпер розтягнулися в усмішку. Вона обернулася до Джорджії. І та тут же відсахнулася від цієї скаженої леді, котра з'явилася так зненацька на їхньому ганку, коли вони тільки-но присіли, щоб хильнути по надвечірньому стаканчику, а той по два. А звідки тобі відоме ім'я брехливої лесбійської суки? Я його не називала. Ще лепав Джорджії відпала, перетворивши її рот на перелякане О. І вперше щось зблиснуло під спокоєм Картера Тібода. Може, то був страх, а може, просто роздратування. Пайпер не знала. Заздалегідь підвівся на рівні Френк Делесепс. «Краще б вам не ходити тут, не розкидатися з винуваченнями, котрих не можете довести, преподобна Ліббі». «Не нападати на офіцерів поліції», – підключився Фредді Дентон. «На цей раз я вам прощаю. Усі тепер у стресовому стані, але ви мусите заспокоїтись і зараз же перестати виголошувати свої вигадки». Він зробив паузу, а потім незграбно додав. І штовхатися, звісно. Погляд Пайпер залишався прикутим до Джорджії. Пальці її так міцно стискали пластиковий держак повідка Кловера, що аж тремтіли. Пес стояв із нахиленою головою, широко розставивши лапи, не перестаючи гарчати. Це гарчання нагадувало звук потужного підвісного мотора на холостому ходу. Шерсть у нього на шиї нашорошилася так, що і на стало не видно. «Звідки тобі відоме її ім'я, Джорджія? «Я... я... я просто припустила!» Гартер ухопив її за плече, стиснув. «Замовкни, бейбі!» А тоді до Пайпер так і не підводячись, бо не хотів, щоб вона його штовхнула, боягус. «Я не знаю, що за оса тебе вкусила у твою Ісусову довбешку, але ми всі разом учора ввечері...» Були на фермі Алдена Дінсмора. Хотіли вивідати хоч щось у солдатів, що базуються там на шосе 119, але нічого не дізнались. Це на протилежному боці міста від буші. Він озирнувся на друзів. "Так, це правда", підтвердив Френкі. "Правильно?" луною відгукнувся Мел, недовірливо дивлячись на Пайпер. А вже ж підтакнула Джорджа. Знову її обнімала рука Картера і момент непевності в неї минувся. Вона дивилася на Пайпер переможно. «Моя дівчина Джорджі висловила припущення», – заговорив Картер з тим самим надихаючим на сказ спокоєм. «Що ти тут розкричалася про самі? Бо саме самі в нашому місті найбрудніша і найбрехливіша шлюха!» Мел Ширлз зайшовся пискливим сміхом. «Але ви не використовували презервативів», – сказала Пайпер. Їй про це розповіла Саммі, а побачивши, як напружилося обличчя Тібода, вона зрозуміла, що так і було. Ви не використовували презервативів і в неї взяли аналізи на зґвалтування. Вона поняття не мала, чи дійсно взяли, та її не переймалася. По їх розширених очах вона бачила, що вони їй повірили. І вже цієї їхньої віри їй було достатньо. Коли порівняють ваші ДНК з тим, що в аналізах, «Все, достатньо», – сказав Картер Стули і пельку. Пайпер зі своєю лютою усмішкою обернулася до нього. «Ні, містере Тібода, ми тільки розпочали, синку». Фредді Дентон потягнувся до неї. Вона його відштовхнула, але відчула, як хтось ухопив її за ліву руку і вивертає за спину. Вона обернулася і побачила очі Тібода. Спокій їх вже покинув. Тепер вони палали злобою». «Привіт, братику!» – подумала вона недоречно. «Сука, довбана ти сука!» – прогорчав він, і тепер уже вона полетіла навзнак. Пайпер впала на сходи, інстинктивно намагаючись покотитися боком, боячись ударитися головою об котрусь з тих кам'яних приступок, розуміючи, що це гарантовано провалений череп, що це її вб'є, або ще гірше, перетворить на овоч. Натомість вона впала на ліве плече… От тоді-то в ній пролунав раптовий крик болю, знайомого болю. Колись вона була, вивихнула собі це плече, коли ще школяркою грала у футбол 20 років тому. І чорт її забирай, якщо це не повторилось тепер знову. Ноги її злетіли вище голови. Вона, викручуючи собі шию, зробила заднє сальто і приземлилася на коліна, розідравши собі на них шкіру і врешті розпласталася, приземлившись на живіт і груди. Перекидом вона подолала майже всі сходи, згори і до самого низу. Щука в неї кровила, ніс кровив, губи кровили, шия боліла, але, о, Боже, найгірше було її плечу, яке криво випнулося тим, добре знайомим їй манером. Попереднього разу, коли її плече було з таким горбом, його обтягував червоний нейлон уніформи «Вайлдкетс». І все ж таки вона змусила себе підвестися. В неї дякувати Господу ще залишилися сили, щоб керувати власними ногами. А її ж запросто могло паралізувати. Поводок вона випустила з рук ще в падінні. і кловер стрибнув на Тібода. Пес клацав іклами йому по грудях і животу. Рвав сорочку, поваливши картера на спину. Він намагався дістатися його яєць. «Приберіть його з мене!» – вирощав Тібода. Від його спокою і сліду не залишилось. Він мене загризе. А то ж, Кловер саме цього і прагнув. Передніми лапами він уперся в стегна молодика і метлявся туди-сюди на мордованому ним картері. Це було схоже на те, ніби німецька вівчарка їде на велосипеді. Пес змінив кут атаки і глибоко угриз картерове плече. Вийнявши з парубка новий вереск. А далі Кловер мало не дістався його горла. Картеру пощастило вчасно упертися долонями в груди. Так він уберіг свою глотку. «Відтягніть же його!» Френк потягнувся підхопити безхазяйний поводок. Кловер озирнувся і хапнув зубами його за пальці. Френк відскочив назад. І Кловер знову присвятив свою увагу молодику, котрий зіштовхнув зі сходів його хазяйку. Розкривши пащу з двома рядами сяючи білих зубів, він рвонувся до горла Тібода. Картер підняв руку і тут же закричав, коли Кловер у неї вчепився і почав трясти, немов якусь зі своїх улюблених ганчір'яних ляльок. От тільки з його ганчір'яних ляльок не лилася кров, а з Картерової руки – залюбки. Пайпер, похитуючись, побрала вгору сходами, тримаючи ліву руку поперек грудей. Її обличчя перетворилося на скривавлену маску. Десь у кутку рота в неї приліпився зуб, ніби якась недожована крихта. «Прибери його з мене, Господи Ісусе, прибери з мене свого клятого пса!» Пайпер уже було відкрила рота, щоб наказати Кловеру Фу, але побачила, як Фред Дентон витягає пістолет. «Ні!» – закричала вона. «Ні, я його приберу!» Фред обернувся до Мела Ширлза і вільною рукою показав на собаку. Мел зробив крок і вдарив кловера ногою в заднє стегно, вдарив різко і сильно, як ще зовсім недавно бив по футбольному м'ячу. Кловера розвернуло поперек Тібода, і заразом він випустив з пащі його закривавлену пошматовану руку, на якій два пальці вже стирчали криво, немов погнуті стовпці дорожніх знаків. Ні, знову закричала Пайпер так голосно і сильно, що аж світ помер перед її очима. «Не чіпай мого собаку!» Фред не звернув уваги. Коли з подвійних дверей вилетів Пітер Рендолф з випущеною зі штанів сорочкою, з розстебнутою матнею, тримаючи в руці журнал Outdoors, який він читав у сральнику, Фред і на нього не звернув уваги. Він націлив свій службовий автоматичний пістолет на пса і вистрелив. На затиснутій між будівлями «Меморіал Плазі» постріл прозвучав оглушливо. Верхівка голови Кловера розлетілася приском з крові і кісток. Він зробив один крок до своєї заціпенілої влементі, скривавленої хазяйки, зробив другий і впав. Фред, так і тримаючи в руці пістолет, швидко рушив до Пайпер і вхопив її за руку. Її плече зойкнуло протестуюче, але вона не відривала очей від трупа свого собаки, котрого виростила від щеняти. Ти заарештована, скажена суко, оголосив Фред, сам блідий, очі ледь не вискакують з орбіт. Він мало не впритул нахилився до її обличчя своїм, аж вона відчула бризки його слини. Все, що ти скажеш, може бути використано проти тебе. Ївно скажене. На протилежному боці вулиці з троянди шипшини висипали клієнти, серед них і Барбі. Все ще у фартуху і бейсбольному картузі. Джулія Шамвей прибула першою. Вона окинула оком місце пригоди, не приглядаючись до деталей, уловила загальний гештальт. Мертвий собака, копи збилися в купу, голосить скривавлена жінка, одне плече в якої стерчить явно вище від іншого. Лисий коп, гидомирний Фредді Дентон, смикає її за руку, яка росте саме з того понівеченого плеча. Кров на сходах підказує, що саме з них упала пайпер або її зіштовхнули. Джулія зробила те, чого не робила ніколи раніше в житті. Полізла рукою до своєї сумочки, розкрила гаманець і, розкривши його і тримаючи перед собою, пішла вгору сходами ганку, оголошуючи «Преса, преса, преса». Від цього, принаймні, її перестало трусити.